Суд у Дружківці І ось нарешті тюремний воронок веземене з Донецька в Дружківку Суд має відбутися саме там, у райцентрі, до якого належить хуторець, де мешкав Олекса Тихий Оце, власне, і є процесуальна підстава, щоб судити мене в Донбасі Літо в розпалі, розпечений на сонці метал, у який мене старано-запресовано, робить мою машину схожою на нутрощі печі чи це не той воронок, який ремонтували біля моєї камери спеціально для мене? Машина, стара перестара. Ще з Беріївських часів вона могла б таке розказати, що кругожила зупинилася від жаху. Та й зараз вона мене катує з надзвичайною запеклістю, важка. Багатотонна, але без жодної амортизації, сісти на лаву не можна, кидає аж до металевого даху, мов катапульта, ударивши з черепом брейку, до якої приварено дах падаєш на підлогу, щоб наступної секунди знову злетіти. А такий ж вони навмисно везуть мене цією пекельною машиною, аби витрясти дух і показати, що мене чекає попереду. Навіть фронтову інвалідність використовують для катування. І це пробудило в мені зовсім не ті почуття, на які вони розраховували. Протест, опір, а не духовний занепад». Життя навчило знаходити вихід з будь-яких критичних ситуацій. Аби пережити ледь не смертельну дорогу до дружківки, я винайшов єдину можливу позу, яка мене рятувала. Вчепившись обома руками в металеву перекладину під дахом, я тепер майже висів і міг, згадавши кавалерійський досвід, полегшувати на півзігнутих ногах, як це робить вершник, за допомогою стремен. Жахливі болі в хребті трохи відступили, я дістав змогу через скло в дверях оглядати пейзажі, що бігли назад. Поля, перелізки, лісосмуги видалися мені такими прекрасними, що я одразу ж ожив і освіжився їхнім степовим духом. Заспокоювало й те, що навіть у Донбасі ще не вся земля перерита. Є простір для ока і повітря для леглянів. Потім покипкував із себе. Коли хочеш поліпшити собі настрій, заходиш з того боку, який полюбляють оптимісти. Моїм готелем була камера попереднього ув'язнення Дружківського районного відділення МВС Із величезною залізною парашею Швидко виявилося, що мене сторожа охорона Аж від трьох відомств Від міліції, конвойних військ і КДБ Це мене розвеселило Чи не думають вони, що я збираюся тікати? Якби навіть не було ні охорони, ні замків на дверях І все одно б навіть не подумав про втечу Ми дисиденти Ми сюди приходимо, аби розламувати державу тюрму зсередини Зробити її безсилою проти нашого духу була б такою ж самою зрадою, як і каяття. Крім потрійної охорони, були ще деякі причини для веселості і навіть вельми поважні. Мабуть, читач догадується, що туалетного паперу нам не видавали. Отож я постукав у двері і попросив якусь газету. Сержант міліції недовго роздумував, мовчки просунув у відчинену кормушку газету і одразу ж клацнув дверцятами. А тоді саме надрукували проект Конституції СРСР, який у народі називали «Брежнівським». Глянув на газету, і мені їй стало жалко. Там був надрукований проект, якого я ще не бачив. Хотілося ознайомитись. Я знов постукав у кормушку. Сержант роздратовано відчинив. Чого ще треба? Дайте іншу газету. Тут надруковано проект Конституції. Для парафісу йдіот, буркнув той і зачинив дверцята. Як було не розреготатися? Краще не скажеш. А невдовзі після цієї веселої пригоди сталося таке. Диність руки, мабуть того ж таки сержанта, вштовхнули в камеру високого чолов'ягу в хатніх пантофлях. У чоловікові легко було впізнати вже немолодого єврея. Я в цей час сидів на нарах і насолоджувався нормальним людським їдлом, яке мені приносили з заводської їдальні. Після тюремної баланди скромний робітничий харч видавався мені смачнішим від найліпшого ресторанного обіду. Задягнений я був у чорний спортивний костюм, що міцно мене обтягував. Волосся, яке я нервово шарпав пальцями, було скуєвчене. Що я виглядав доволі дивно, мені стало зрозуміло з того, як на мене реагував несподіваний співкамерник. Очі розширені від жаху, рот широко розкритий, руками він ніби відштовхував привидів, які на нього насідали. Швидко виявилося, що привидом йому саме здався я, і мабуть не рядовим привидом, а справжнім сатаною. Помітивши переляк на обличчі незнайомця, я спокійно запросив його до трапези. Він почав несміливо підходити. З голосом запитав «Ви часом не той? Який той?» «Ну, вибачайте, ви не чорт?» Я зареготав «Невже я схожий на чорта?»